Стівен Кінг. Протистояння. Розділ 18. Нік відчинив двері, що розділяли офіс шерифа Бейкера і в'язничні камери, і вони одразу почали його шпетити. Вінсент Хоган і Білі Уорнер сиділи у двох камерах, схожих на коробки з підсолоних крекерів. Майк Чайлдрес в одній із двох камер навпроти, праворуч від Ніка. За сусідніми гратами нікого не було. Адже Рейбут, чоловік із багряним перснем братства Лямбда-Сігма-Іпсілон, накивав п'ятами. «Гей, опудало!» – гукнув Чайлдрес. «Гей, ти опудало, гребане, здогадайся, що буде, коли ми вийдемо. Знаєш, що тобі буде? Я особисто відкручу тобі яйця і таку горлянку і заштовхаю, що вдавишся», – сказав Біллі Ворнер. «Пойняв!» Мовчав лише Вінс Хоган. 23 червня напередодні суду в окрузі Калхун Майкла з Біллі мали відвести до тамтешньої в'язниці, і допомоги від Вінса вони не чекали. Шериф Бейкер притиснув Хогана, і той з переляку малорідну матір не продав. Бейкер сказав Нікові, що може висунути обвинувачення проти цих гопників, одначе коли надійде час виступати перед присяжними, Нік лишиться сам, його слово проти цілої трійці а той четвірки, якщо вдасться впіймати Рея Бута. За останні кілька днів Нік добряче заповажав шерифа Джона Бейкера. Той був колишнім фермером вагою в 113 кг, і це пояснювало, чому виборці кликали його «крутим Джоном». Та повагу в Ніка викликало не те, що Бейкер дозволив йому підзаробити прибиранням у камерах і напрацювати втрачену платню, а те, що шериф не попустив чоловікам, які його побили і пограбували. Здавалося, наче для Бейкера Нік не глухонімий волоцюга, а вихідець із найдавнішої та найповажнішої сім'ї цього містечка. Нік знав, що тут, на прикордонному півдні, удосталь шерифів, які б радо відправили його на шість місяців на виправні дорожні роботи або ферму. Вони поїхали до лісопильні, на якій працював Вінс Хоган. Замість поліцейської автівки Бейкер узяв свій павервеган. Під панелью приладів він тримав дробовик. Завжди заряджений і під рукою, сказав Бейкер. А коли виїжджав по роботі, діставав проблисковий маячок. Так він і зробив два дні тому, коли вони завертали на паркінг біля складу деревини. Бейкер харкнув, плюнув у вікно, а тоді висякався і промокнув хустинкою червоні очі. Він говорив у ніс, і його голос став схожим на звук проти туманного гудка. Звісно, голосу Нік не чув, однак і без того було ясно, що шериф підхопив кепську застуду. «Так от, як трапиться нам на очі, я схоплю його за руку», – сказав Бейкер. «Тоді спитаю в тебе, це один із них?» «Упевнено, кивнеш. Мені байдуже був він з ними чи ні. Просто кивнеш». Уторопав. Нік кивнув. Так, уторопав. Він стояв за стругальним верстатом, мало не по коліна у тирсі, і запускав у нього грубі дошки. Він знервовано усміхнувся до Джона Бейкера і тривожно зиркнув на Ніка. Хлопець стояв поряд із шерифом. Обличчя в нього було худим, побитим та однаково надміру блідим. Привіт, крутий Джоне, вирішив провідати роботяг? Інші чоловіки з його бригади стежили за цією сценою, переводячи погляди з Ніка на Вінса, з Вінса на Бейкера, а потім назад, здавалося, вони спостерігали за якимось новим різновидом тенісу. Один із них сплюнув на свіжу тирсу цівку ханікат і витер підборіддя рукою. Бейкер схопив Вінса Хогана за плюску засмаглу руку і смикнув до себе. «Гей, крутий, Джоне, що таке?» Бейкер повернув голову до Ніка, щоб той міг бачити його губи. «Це один з них?» Нік упевнено кивнув і на додачу показав на Вінса пальцем. «Що за діла, обурився Вінс? Я цього німого вперше в житті бачу!» «То звідки ти знаєш, що він німий?» «Що ж, Вінсе, посидиш у холодній, воруши дупою, можеш попросити когось із хлопців, щоби принесли тобі зубну щітку?» Вінс усе заперечував, поки його вели і садовили до павервегона. Вінс усе заперечував, поки його везли до міста. Вінс усе заперечував, поки його замикали в камері. Бейкер лишив його доходити, навіть не зачитавши права. «Того клятого дурня це лише спантиличить», – сказав він Нікові. Бейкер повернувся близько півдня, і він був надто голодним і переляканим, аби щось заперечувати. Він просто взяв і виклав геть усе. Майкл Чайлдрес опинився в буцигарні до першого дня, а Біллі Ворнера шериф зловив у нього вдома. Той саме пакував свій старий Крайслер речами для подорожі. І судячи з нашпигованих коробок від випивки та обв'язаних ременями пожитків, поїздку запланував далеченько. А от Рея Бута хтось устиг попередити, і в нього вистачило розуму, щоб ушитися трохи швидше. Бейкер узяв Ніка із собою додому, пригостити вечерею та познайомити з дружиною. «Мені дійсно шкода, що то її брат. Як вона все сприйняла?» – написав у нотатнику Нік. «Тримається», – сказав Бейкер. При цьому його голос та постава були майже офіційними. Гадаю, трохи поплакала, та вона чудово знає, що він за людина». І відомо, що родичів, на відміну від друзів, не вибирають. Джейн Бейкер виявилася маленькою симпатичною жіночкою. І справді було видно, що вона плакала. Від її запалих очей Нікові стало незручно. Однак вона привітно взяла його за руку і сказала «Дуже приємно познайомитися, Ніку. Вибач мені за всі негаразди. У цих ділах замішаний мій родич, і я почуваюся відповідальною». Нік похитав головою та зніяковіло переступив із ноги на ногу. «Я запропонував йому трохи попрацювати зі мною», – сказав Бейкер. Відтоді, як Бредлі переїхав до Літл-Рока, порядок у відділку пішов під три чорти. Щось підфарбує, щось прибере, однаково йому доведеться трохи затриматися через... ну, сама знаєш. «Через слухання, так», – сказала вона. На мить запанувала така важка тиша, що навіть Нікові вона здалася болючою. А тоді Джейн вичевила із себе усмішку і сказала... Сподіваюся, Ніку, ти їси шинку під червонооким соусом? Бо є тільки шинка, кукурудза і велика миска салату з капусти. Та моєму салату далеко до шедевра, який готувала його мати. Принаймні, він так говорить. Нік потержив від і всміхнувся. За десертом вони їли полиничний бісквітний торт, і Нік, який не доїдав останні кілька тижнів, двічі брав добавку. Джейн Бейкер мовила до чоловіка. «Чую, твоя застуда погіршила. Забагато на себе береш Джоне Бейкер, та ще й з'їв стільки, що муха з голоду здохла б. Кілька секунд Бейкер винувато дивився на тарілку, а тоді знизав плечима. Інколи обід можна й пропустити, сказав він і помацав своє подвійне підборіддя. Спостерігаючи за ними, Нік задумався, як люди таких радикально різних розмірів уладнають у ліжку. Думаю, чудово, майнуло в його голові, і він подумки всміхнувся. «З вигляду їм дуже добре разом, та однаково це не моя справа». «І в тебе червоні щоки. Температура є?» «Не-а», – знизав плечима Бейкер. «Ну, хіба що трішки?» «Значить, сьогодні ти нікуди не підеш, питання закрито». «Люба, у мене в мене в'язні сидять, і хоча за ними можна і не наглядати, їх треба годувати і поїти». «Нік упорається», – відрубала вона. «А ти підеш до ліжка, і не треба розводитися про своє безсоння, не допоможе». «Я не можу відправити туди Ніка», – слабко заперечив Бейкер. «Він глухонімий і до того ж не мій заступник». «Що тобі заважає призначити його на цю посаду?» «Він не з шою». «Як нікому не скажеш, то і я мовчатиму», – необлаганно сказала Джейн Бейкер, а тоді встала і заходилася прибирати зі столу. «Тож, давай, Джоне». Ось як Ніка Андроса підвищили зв'язня до заступника шерифа менше, ніж за добу. Він саме збирався у відділок, коли до вітальні спустився Бейкер. У заношеному халаті той здавався кремезною примарою. Йому було явно незручно виходити до когось у такому вигляді. «Не треба було їй поступатися», – сказав він. «Я б ніколи не погодився, якби не почувався так паскудно. Усі легені забиті. Палаю, як новорічна ялинка. Ще й ця слабкість». Нік співчутливо кивнув. У мене якраз не стало заступника. У Бредлі Кейда померла немовля, і вони з дружиною переїхали до Літл-Рока. Одна з тих смертей у колисці. Жах. Вони поїхали, і їх важко звинувачувати. Нік тиснув себе в груди і склав коло вказівним і великим пальцями. Знаю, знаю, у тебе все буде окей. Лише будь обережним, розумієш? У шухляді столу лежить пістолет 45-го калібру. Однак не винось його з офісу, і ключі також, розумієш? Нік кивнув. «Як підеш до камер, близько не підходь, щоб не хапнули. Коли хтось із них прикинеться хворим, не ведися. Це найдавніший виверт у світі. А якщо хтось і справді захворіє, вранці завітає док Соумз. Це без проблем, і я вже буду на місці». Нік дістав нотатник і написав «Я ціную вашу довіру. Дякую, що замкнули їх. Плюс дякую за роботу». Бейкер уважно це прочитав. «Ну ти й кадр, хлопче». «Звідки ля родом? Як сталося, що так сам блукаєш?» «Довго розказувати», – начеркав Нік. «Коли хочете, ввечері для вас дещо напишу». «Напиши», – сказав Бейкер. «Думаю, ти здогадався, що я пробив твоє ім'я». Нік кивнув. Стандартна процедура. Однак він був чистий. «Попрошу Джейн зателефонувати до маминої стоянки ваговозів, що на шосе. Не погодуємо тих порубків, і вони волатимуть про поліцейську жорстокість». Хай рознощик заходить одразу, стуку я не почую. Окей, Бейкер затримався ще на хвильку. Твоя койка в кутку, жорсткувата, однак чиста. Лише пам'ятай про обережність, Ніку. Біда станеться, а на допомогу не покличеш. Нік кивнув і написав, я можу подбати про себе. Ага, вірю, однак я б задіяв когось із місцевих, якби хтось із них... Він осікся, до кімнати зайшла Джейн. «Що, і досі читаєш бідолашному хлопцеві лекції? Хай уже йде собі, а то повернеться мій дурнуватий брат і всіх повипускає». Бейкер гірко розсміявся. «Гадаю, зараз Рей вже десь у Тенесі». Він випустив довгий свистячий віддих, який зірвався на вибухову чергу мокрого кашлю. «Жені, піду, но ну я нагору і приляжу». «Зараз я принесу тобі аспірину, щоб збити жар», – сказала вона. Джейн рушила за чоловіком, а тоді зупинилася на сходах і озирнулася. Приємно було познайомитися Ніку, і вайдуже до обставин, однак послухайся його, не втрачай пильності. Нік уклонився їй і у відповідь вона присіла у легкому реверансі. Йому здалося, що в очах Джейн Бейкер блищали сльози. Десь за півгодини по тому, як Нік зайшов до в'язниці, прищавий допитливий хлопець у брудному піджаку помічника-офіціанта приніс вечерю на трьох окремих тацях. Нік махнув йому, щоб той поклав замовлення на койку, а сам начеркав. «За все заплачено?» Помічник-офіціанта читав записку, зосередившись як першокурсник над мобідіком. «Звісно», – сказав він, – «офіс шерифа має окремий рахунок. Слухай, а ти правда не говориш?» Нік похитав головою. «От херня», – сказав хлопець, і хутко забрався геть, немов злякався, що німота заразна. Одну за одною Нік повиносив таці з офісу і позаштовхував їх до камер за допомогою держака від Мітли. Він звів голову саме вчасно, аби прочитати по губах майка Чайлдреса «Лайнос цикливе хіба ні?». Усміхнувшись, Нік показав йому середній палець. «Мій палець ти ще побачиш, опудало довбане», – сказав Чайлдрес із неприємною усмішкою. «Вийду звідси, і...» – Нік відвернувся від нього, пропустивши закінчення тиради. Повернувшись до офісу, він сів у крісло Бейкера, поклав посеред столу записник, хвилинку подумав, а тоді написав із самого верху. Історія життя. Автор – Нік Андрос. Він зупинився, ледь помітно всміхнувшись. Нік побував у дивних місцях, та навіть у найхимерніших мріях він би не уявив, як складатиме власний життєпис в офісі шерифа, на посаді його помічника, та ще й із трьома в'язнями, які перед тим відлупцювали його. За хвилину він продовжив писати. Я народився 14 листопада 1968 року у Кесліні, штат Небраска. Мій батько був незалежним фермером. Їх із матір'ю гнобили з усіх боків, і вони ледве трималися. Мали борги у трьох різних банках. Мати була на шостому місяці вагітності, коли батько повіз її на огляд до лікаря. Відмовила кермова тяга, і вони полетіли в рів. Батька вхопив серцевий напад, і він помер. Хай там яка, три місяці по тому у матері народився я, глухонімим, як і зараз. Втратила чоловіка, а тут ще й це. Вона продовжувала займатися фермою до 1973-го, а тоді землі забрали великі цебе, так вона їх називала. Сім'ї в матері не було, однак вона написала родичам у Бік-Спрінгс, штат Айова, і один з них влаштував її до пекарні. Ми прожили там до 1977-го, а тоді стався нещасний випадок. Мати поверталася додому після роботи, і коли переходила дорогу, її збив мотоцикліст. Та він був невинуватий. Звичайне нещастя. Він навіть швидкості не перевищив. Просто відмовили гальма. Баптистська церква влаштувала мамі благодійний похорон. Ця ж церква, звалася вона Баптистською церквою благодаті Господньої, відправила мене до сирітського притулку дітей Ісуса Христа, що в Демуйні. Це один із тих притулків, на утримання якого скидаються різноманітні церкви. Ось там я і навчився читати-писати. На цих словах він зробив паузу. Від незвички трохи боліла рука, та спинився нік не тому. Йому було ніяково, гаряче і незручно переживати усе наново. Він визернув з офісу. Чайлдрес із Ворнером спали. Він з Хоган стояв біля град, курив цигарку і дивився в порожню камеру навпроти, де сидів би Рейбут, якби вчасно не здимів. Хоган мав такий вигляд, наче нещодавно плакав, і це перенесло новопризначеного помічника шерифа назад у часі до маленької німої друзочки людства на ім'я Нік Андрос. У дитинстві на якомусь кінопоказі він вивчив одне слово – «інкомунікадо». Для Ніка воно мало фантастичні лавкрафтіанські обертони, лячне слово, яке відлунювало і дзвеніло в його мізках, яке вміщувало всі нюанси страху, що живе в людській душі поза межами осмисленого здорового всесвіту. Усе життя він був інкомунікадо. Нік повернувся за стіл і перечитав останні речення. Ось там я й навчився читати-писати. Та все було зовсім не так просто. Він жив у мовчазному світі, письмо здавалося кодом. Мова була рухом губ, здійманням і опусканням зубів, танцем язика. Мати навчила його читати по губах, навчила, як виводити власне ім'я впертими розчепіреними літерами. «Це твоє ім'я», – казала вона. «Це ти, Нікі». Та, звісно ж, мова її була німою і беззмістовною. Зв'язок проявився, коли вона торкнулася паперу, а тоді його грудей. Найгірше в глухонімоті не те, що живеш у світі німого фільму. Найгіршим було не знати, як усе називається. До чотирьох років він не розумів навіть самої ідеї назв. До шести не знав, що високі зелені штукенці звуться деревами. Нікові хотілося це знати, та ніхто нічого йому не розповідав, а спитати він не міг, бо він інкомунікадо. Коли вона померла, він майже повністю сховався в себе. Сиріцький притулок був місцем оглушливої тиші, у якому худенькі хлопчаки з похмурими обличчями знущалися з його німоти. Зазвичай підбігали двоє – один закривав собі рота, а другий – вуха. Якщо нікого з дорослих не було поряд, йому давали прочуханки. За що? Просто так. «Хіба тому, що у великому класі жертв існує підклас іще нижчий, цапи відбували?» Йому розхотілося спілкуватися, і коли це сталося, його мислення почало і ржавіти, і розпадатися. Він безцільно тинявся туди-сюди і дивився на безіменні речі, з яких складався навколишній світ. Спостерігав за тим, як діти на майданчику ворушили губами, здіймали й опускали ряди зубів, наче розвідні мости, танцювали язиками, виконуючи ритуал мовного парування. Інколи він ловив себе на тому, що цілу годину роздивляється одну хмарину. А тоді з'явився Руді з із пошрамованим обличчям та лисою головою. З росту він мав метр дев'яносто два сантиметри, та коротонові Нікові Андрусу це було все одно що всі три метри. Уперше вони зустрілися у підвальній кімнаті, де стояли стіл, шість-сім стільців і телевізор, який працював, коли йому заманеться. Руді присів, порівнявшись очима з Ніком. А тоді він приклав свої величезні руки спершу до рота, тоді до вух. Я глухонімий. Нік похмуро відвернувся. Ну то й що? Руді дав йому ляпаса. Нік упав. Рот відкрився, з очей потекли мовчазні сльози. Йому не хотілося бути у підвалі разом із цим пошрамованим тролем і з цим лисим бабаєм. Ніякий він не глухонімий, це лише злий жарт. Руді обережно поставив його на ноги і підвів до столу. Там лежав чистий аркуш. Руді вказав спершу на нього, потім на Ніка. Нік понуро глипнув на папір на лисого чоловіка. Похитав головою. Руді кивнув і знову тицьнув на білий аркуш. Він дістав олівець і дав його Нікові. Нік поклав його так хутко, ніби той був із розпеченого заліза. Похитав головою. Руді вказав пальцем на олівець, тоді на Ніка, тоді знову на папір. Нік похитав головою. Руді ще раз ляснув його. Знову німі сльози, порубцьоване обличчя, з якого дивляться незворушні терплячі очі. Руді знову вказав на папір, на олівець, на Ніка. Нік схопив олівець у кулак. Він написав п'ять відомих йому слів, викликавши їх із іржавого, заплетеного павутиння механізму, який спав у його мозку. «Ніколас Андрос, іди нахуй!» А тоді зламав олівець на опіл і похмуро, уперто подивився на Руді. Однак Руді усміхався. Зненацька він простяг руки над столом і обхопив голову Ніка грубими мозолистими долонями. Його руки були теплими, ніжними. Нік не пригадував, коли його востаннє торкалися з такою щирою любов'ю, хіба що мати. Руді відняв руки від Нікового обличчя, узяв половинку олівця із заточеним кінчиком, перевернув аркуш, постукав порожню сторінку олівцем, тоді постукав ним Ніка. Зробив це ще раз, і ще раз, і ще раз. Урешті Нік зрозумів. Ти оця чиста сторінка. Нік розплакався. Руді відвідував його наступні шість років. Ось там я і навчився читати-писати. На допомогу мені прийшов чоловік на ім'я Руді Спаркмен. Мені з ним дуже пощастило. 1984-го притулок збанкрутував. Вони прилаштували стільки дітей, скільки змогли, та мене серед них не було. Казали, що згодом знайдуть мені сім'ю, і держава платитиме їй за це. Я хотів до Руді, проте Руді вже поїхав до Африки працювати на Корпус Миру. От я й утік. Мені було вже 16, тож не думаю, що вони мене сильно шукали. Подумав, що коли не влізатиму в халепи, зі мною все буде гаразд. Я записався на курси середньої школи та по одному складав заліки. Адже Руді завжди казав, що освіта передусім. Коли десь осяду, отримаю атестат. Скоро вже зможу скласти іспити. Мені подобається навчання. Можливо, колись і до коледжу вступлю. Знаю, трохи дико читати таке в листі глухонімого безхатька, та не думаю, що це неможливо. Хай там як, а така моя історія. Уранці, близько 7.30, коли Нік витрушував сміття з кошиків, прийшов Бейкер. На вигляд шерифові стало краще. «Як почуваєтеся?» – написав Нік. «Непогано. Горів до самої півночі. Такого ще не було, відколи малим хворів. Аспірин гарячку не приборкав. Дженні хотіла викликати дока, та близько пів на першу жар вщух. І я заснув як убитий. А ти тут як?» Нік скрутив коло з великого тавка зівного пальців. «А наші гості?» Нік порозкривав рота, вдаючи лайку. Зробив розлючений вигляд. Потрусив невидимими гратами. Бейкер зайшовся сміхом, чхнув кілька разів. «Тобі по телевізору виступати», – сказав він. Написав історію свого життя, як казав. Нік кивнув і вручив йому два списані аркуші. Шериф сів і уважно їх прочитав. А тоді подивився на нього таким довгим і пронизливим поглядом, що хлопець на кілька секунд знічено втупив очі в підлогу. Коли він поглянув на Бейкера, той сказав, «То ти сам по собі з 16 -ти? Уже 6 років?» Нік кивнув. «І ти справді пройшов ті курси середньої школи?» Нік на деякий час поринув у писанину. Я сильно відставав, бо дуже пізно навчився читати і писати. Коли закрили притулок, я тільки почав нас доганяти. Там я встиг закрити шість заліків. І ще шість заліків через чекаський лассаль. Я дізнався про цю школу з реклами на сірниках. Лишилося ще чотири заліки. «З чого лишилися заліки?» – запитав Бейкер, а тоді повернув голову і гримнув. «А ну, позатикалися! Буде вам кава з беріжками! Щойно, бля, я усім розберусь і не раніше!» «Геометрія, вища математика, мова, два роки, такі вимоги коледжу». «Мова? А септо щось типу французької, німецької, іспанської?» Нік кивнув. Бейкер засміявся і похитав головою. «Оце торба. Глухонімий вивчає іноземну мову. Нічого особистого, хлопче, ти ж розумієш». Нік усміхнувся і кивнув. «А чого ти постійно в дорозі?» «Поки був неповнолітнім, надовго осідати не наважувався», – написав Нік. «Боявся, що мене запхають іще до якогось притулку. А коли подорослішав і можна було підшукати постійну роботу, настала скрута». Чув, що начебто біржа обвалилася, та я ж глухий і не почув, як вона гепнула. Ха-ха. У більшості міст тебе пропустили б далі та й годі, – сказав Бейкер. У тяжку годину ріка людської доброти перетворюється на струмок, Ніку. Я міг би підкинути тобі якусь постійну роботу, якщо ті хлопці геть не зіпсували твої враження про Шойо та Арканзас, але не всі тут такі. Нік кивнув на знак того, що зрозумів. Як твої зуби? Тобі добряче по щелепах надавали. Хлопець знизав плечима. Ковтаво знеболювальне. Нік показав два пальці. Ну, слухай, мені треба розібратися з папірцями на тих хлопців. Роби, що робив, потім іще поспілкуємося. Доктор Соумс, саме він мало не переїхав Ніка, завітав трохи пізніше, близько 9.30. Це був чоловік 60 років, з кудлатим сивим волоссям, жиловою, наче в курки шиєю, та гострими блакитними очима. «Крутий Джон каже, що ти читаєш по губах», – мовив Сомс. «А ще каже, що хоче тебе десь гарно і перспективно влаштувати, тож мені краще глянути, чи ти не гигнеш на його руках. Ану, знімай сорочку». Нік розтібнув свою блакитну робочу сорочку, зняв її. «Боже, святий ти ті коглянь», – випалив Бейкер. «Красиво розмалювали, це точно», – кивнув Соумс, оглядаючи Ніка. «Хлопче, ти мало ліву цицьку не втратив», – сухо зауважив він. Він показав на струб у формі півмісяця якраз над соском. Ніки в живіт і ребра вигравали всіма барвами полярного сяйва. Соумс потицяв його, помацав, придивився до зіниць. Насамперед оглянув залишки передніх зубів хлопця, єдину частину його тіла, яка дійсно боліла. «Певне болить, що мама рідна», – сказав лікар. І Нік сумно кивнув. «Повипадають», – вів далі Сомс. «Ти...» – він тричі чхнув короткою чергою. Е, «Перепрошую». Лікар почав складати інструменти у свій чорний саквояж. Прогноз втішний, однак раджу не підставлятися під блискавиці і не ходити до закового притону. «Ти не говориш, бо глухий, чи це фізична вада?» «Фізична, від народження», – написав Нік. Соумс кивнув. «Халепа! Одначе будемо мислити позитивно і подякуємо Богу за те, що він не розійшовся і не копнув на додачу мізки. Одягайся!» Нік зробив, як звелено. Йому сподобався Соумс. Дечим він нагадував Руді Спаркмена? Якось той сказав Нікові, що глухонімим ваду над плечима Бог компенсує бонусними дюймами нище пояса. «Скажу в аптеці, щоб поповнили тобі запаси знеболювального, і хай пан багатій платить!» «Хо-хо!» – озвався Джон Бейкер. «У слоїках для консервації в нього більше бабла, ніж у кабана бородавок», – не вгавав Соумс. Він чхнув, витер носа, пошарудів у сумці і дістав стетоскоп. «Стережись, дідуня, а то замкну за п'яну бучу», – сказав Бейкер з усмішкою. «А як же, а як же!» – відмахнувся той. «Одного дня роззявиш рота зашироко і сам туди полетиш». Знімай сорочку, Джоне, глянемо, чи ціцькі в тебе такі ж соковиті, як і раніше. Зняти сорочку навіщо? Бо твоя дружина вимагає, щоб я тебе оглянув. Ось чому. Вона гадає, що ти захворів і не хоче, аби геть зліг. Дивні бажання, їй богу, постійно торочу їй те саме, як вкладемо тебе до труни, нам не треба буде ховатися по коморах. Ну ж бо, Джоні, покажи пузо. Та я ж лише застудився, сказав Бейкер, неохоче розстібаючи сорочку. «Сьогодні вже почуваюся нормально. Бог свідок, Амброузе. Ти он чхаєш гірше, ніж я». Вирішив діагноз поставити. «А лікар тут хто?» Бейкер узявся стягувати сорочку, і Сомс повернувся до Ніка. «Знаєш, завжди цікаво спостерігати, як шириться така болячка. Злягла місіс Летроп, усе сімейство річів також. І більшість придурків, що ошиваються на Баркер-Роуд, кашляють так, що мало голови не лускають. Навіть Білі Ворнер кашляє, як нові жени. Звиваючись, Бейкер зняв із себе майко. «Диви, а я що казав?» – гмикнув Соумс. «Хіба не гарна пара дійок? Навіть старий лайнюк типу мене збудеться від такого видива». Бейкер хапнув повітря, коли стетоскоп торкнувся його грудей. «Господи, ну й холодний! Ти його що, уморозилсі тримаєш?» «Вдихни», – сказав Соумс, насупившись. «Тепер видихни». Видих у Бейкера перейшов у кволий кашель. Соумс не відходив від шерифа доволі довго. Прослухав спереду, ззаду. Врешті відклав стетоскоп і взяв шпатель для язика, щоб оглянути горло. Покінчивши з цим, він зламав шпатель на і кинув його до сміттєвого кошика. «Ну?» – спитав Бейкер. Соумс занурив пальці правиці у складки плоті під щелепою шерифа. Скривившись, Бейкер відсахнувся. «Не питатиму, чи болить?» – сказав Сомс. «Джоне, їдь додому і лягай у ліжко. Це не порада, це наказ». Шериф моргнув. «Амброузе?» – тихо заговорив він. «Ну ти що? Ти ж знаєш, я не можу. У мене тут троє в'язнів, яких після обіду треба доправити до Кемдена. Учора ввечері я лишив із ними цього пацана, хоч і не варто було. І я не хочу лишати його тут знову. Він німий. Якби вчора з головою був порядок, я б на це не погодився». «Джоне, на них не зважай. У тебе є і власні проблеми. Судячи зі звуку, це якась респіраторна інфекція, ні в року така зараза, та ще й з жаром. Джоні, твоє дихало геть хворе. І якщо бути до кінця чесним, для огрядної людини це зовсім не жарти. Лягай у ліжко. Якщо вранці почуватиметься добре, тоді їх і здихаєшся. Та було б краще, якби ти набрав поліцію штату і сказав, щоб вони самі їх забрали». Бейкер вибачливо глипнув на Ніка. «Знаєш, – мовив він, – я і справді дещо захирів, може, трохи відпочину і…» «Їдьте додому і лягайте в ліжко», – написав Нік. «Буду обережним. Крім того, треба заробити, щоб хоч за пігулки розрахуватися». «Ніхто не ішачить так, як нарики», – сказав Соумс і захихотів. Бейкер підняв два аркуші з Ніковою історією. «Можна їх узяти, щоб і Джені прочитала? Ти їй дуже сподобався, Ніку». «Звісно, беріть. Вона дуже мила», – нашкрябав нік у записнику. «Інших таких немає», – сказав Бейкер і зітхнув, застібаючи гудзики на сорочці. «Жар знову розійшовся, а я гадав, що ми його вгамували». «Ковтне спирину, мовив Сомс, застібаючи саквояж. «Мені не подобається, що ця інфекція зробила з лімфовузлами». «У нижній шухляді столу лежить коробка з-під сигар», – сказав Бейкер. «Готівковий фонд на всякі дрібниці». Можеш вийти пообідати і дорогою купити собі ліків. Наші розбишаки радше дебіли, ніж відчайдухи, духи. З ними все буде окей. Тільки лиши записку та вкажи, скільки витратив. Я зв'яжуся з поліцією штату, і до вечора тебе позбавлять мороки». Нік склав великий та вказівний пальці в кільце. «Я майже тебе не знаю, і трохи дивно покладатися на тебе», – серйозно зауважив Бейкер. «Та Джейні каже, що все гаразд. Будь обережним». Нік кивнув. Учора близько шостої вечора завітала Джейн Бейкер. Вона принесла тарілку з вечерею та пакет молока. «Дуже дякую. Як ваш чоловік?» – написав Нік. Вона засміялася. Невисока, охайна жіночка з каштановим волоссям, одягнена у картату сорочку та линялі джинси. Він хотів сам приїхати, та я його відмовила. Після обіду жар так підскочив, що я злякалася, та зараз температура майже нормальна. Гадаю, це через поліцію штату. Джоні вдоволений лише тоді, коли точить зуби на поліцію штату. Нік запитально подивився на неї. Вони сказали йому, що нікого не пришлють аж до 9-ї ранку. У них справжня епідемія, на роботу 20 поліцейських не вийшло, а то й більше. Ті, що з'явилися, цілий день возили хворих до Кемдена і Пайнблав. Багато хто підхопив цю заразу. Гадаю, М. Соумс стурбований значно більше, ніж показує. Джейн і сама виглядала схвильованою, але тоді вона дістала з нагрудної кишені два складені блокнотні аркуші. «Історія неймовірна», – тихо сказала вона і віддала Нікові його мемуари. «Певне, я ще не чула про людину, який так не потолонило. Гадаю, те, як ти переміг свою ваду, варте захоплення, і я мушу ще раз вибачитися за свого брата». Зніяковівши, Нік лише знезав плечима. «Сподіваюся, ти ще побудеш у Шойо», – мовила Джейн, зводячись на ноги. «Ти подобаєшся моєму чоловікові, і мені також. Будь обережним із тими порубками». «Буду», – написав Нік. «Перекажіть шерифові, хай одужує». «Обов'язково». Вона пішла, і Нік ліг спати. Однак гарно відпочити не вийшло. Інколи він просинався, щоб глянути, як там троє його підопічних. Про втечу не йшлося, такими відчайдухами вони аж ніяк не були». До десятої всі вже спали. Заходили двоє місцевих, аби пересвідчитися, що з Нікому все добре. Він помітив, що і в них застуда. Нікові снилися дивні сни, і коли він прокинувся, йому згадалося лише, як він ходив між нескінченних рядів зеленої кукурудзи, водночас і шукаючи щось, і боячись чогось іншого. Здавалося, воно було просто позаду. Сьогодні він прокинувся рано вранці і заходився підмітати у приміщенні тюрми. Нав'язнів він не зважав. Коли Нік рушив до виходу, Білі Ворнер гукнув навздогін. «Знаєш, а Рей повернеться. І коли він тебе піймає, глухонімий виродку, ти пожалкуєш, що не народився ще й сліпим». Обернувшись до нього спиною, Нік пропустив більшу частину тиради. Повернувшись до офісу, він узяв почитати старий випуск журналу «Тайм». Нік подумав, чи не закинути ноги на стіл, та вирішив, що коли його так застукає шериф, можна наразитися на неприємності. До сьомої Нік уже почав замислюватись, чи не трапилося у шерифа рецидиву вночі. Він гадав, що Бейкер мав би вже з'явитися, щоб передати трьох в'язнів поліцейським штату до відомства округу, а ще в Ніка неприємно бурчав живіт. З кафе на дорозі також ніхто не прийшов, і він глипнув на телефон. Радше гидливо, аніж сумно. Він захоплювався науковою фантастикою, тому інколи заходив до антикварних розвалів і купував пейпербеки які знаходив на запелюжених задніх полицях. Книжки розповзалися в руках і коштували копійки. І от Нік знову зловив себе на думці, що коли телефони з відеоекранами, про які так часто писали у фантастичних романах, увійдуть в загальний обіг, то для глухонімих усього світу настане визначний день. До 8.45 Нік уже сидів як на шпичках. Він підійшов до дверей, що вели до камер, визирнув. Білі та Майк стояли біля град і гамселили по них черевиками. І це чудово доводило, що люди, які не могли розмовляти, складали лише невеликий відсоток світових опудал. Він з Хоган лежав. Коли Нік підійшов до дверей, той лише повернув голову і подивився на нього. Обличчя в Хогана було блідим, лише з'явилися темні кола під очима і на щоках вигравав гарячковий рум'янець. На лобі виступили краплини поту. Нік зустрівся з його апатичним задурманеним поглядом і зрозумів, що в'язень захворів. Йому зробилося не по собі. «Гей, опудало, як щодо сиропчика?" сиропчику!» – гукнув до нього Майк. «Старому Вінсові не завадив би лікар. Здається, твої наклепи на нього хріново подіяли. Що скажеш, Біле?» Біл не став глузувати. «Вибач, що кричав на тебе, чуваче. Вінсові справді погано. Йому потрібен лікар». Нік кивнув і вийшов, намагаючись придумати, що робити. Він схилився над столом і записав у нотатнику. «Шерифе Бейкере чи хто там це читатиме? Я пішов по сніданок для в'язнів і спробую знайти доктора Сомза. Здається, він з Хоган справді хворий, не прикидається». Нік Андрос. Нік вирвав аркуш із записника і поклав його на середину столу. Засунув нотатник в кишеню і вийшов на вулицю. Першим, що його вразило, були непорушна денна спека і запах зелені. О півдні стоятиме пекло. То була така днина, коли люди намагалися закінчити справи якнайраніше, аби розслабитися після обіду. Та в очах Ніка головна вулиця здавалася химерно лінивою, як на вранішню годину. Наче не робочий день, а неділя. Більшість діагональних паркувальних місць перед крамницями були порожні. Вулицею котилося кілька легковиків і фермерських вантажівок, та небагато. Здавалося, крамниця госптоварів відчинена – та жалюзі банку Меркантайл і досі ніхто не підняв, хоча вже перевалило за дев'яту. Нік повернув праворуч до придорожнього кафе, яке було за п'ять кварталів звідти. Він саме підійшов дорогу третього кварталу, коли побачив, як у його бік повільно котиться автівка доктора Сомза. Машина виляла з боку в бік немов від утоми. Нік енергійно замахав до лікаря, хоча й не знав, чи той пригальмує. Однак Сомз зупинився на узбіччі, спокійно зайнявши чотири паркувальні місця. Він лишився в машині, просто сидів за кермом. Його вигляд шокував Ніка. Відтоді, як Нік бачив лікаря за невимушеними жартами з шерифом, Соумс постарів років на 20. Це було через виснаження, та самим виснаженням усе не пояснювалося. Навіть Нік це розумів. Немов для того, аби підтвердити його думки, лікар дістав із нагрудної кишені зіжмаканий носовичок. Наче старий маг, який показує замусолений фокус. І чхнув у нього кілька разів. Потім Соумс відкинув голову на сидіння, привідкривши рота, щоби дихати. Шкіра в нього була такою жовтою та блискучою, що Нік не міг не порівняти його з мерцем. А тоді Соумс розплющив очі і сказав «Шериф Бейкер помер. Якщо ти зупинив мене, щоб спитати про нього, забудь. Він помер уночі, другій з чимось. А тепер і Джейні захворіла». Очі в Ніка розширилися. «Шериф Бейкер помер». Та ж тільки вчора заходила Джейн Бейкер, казала, що йому краще. І вона? З нею було все добре? Ні, це неможливо. «Ще який мертвий!» – сказав Сом, значе Нік промовив свої думки вголос. І не тільки він. За останні 12 годин я підписав 12 свідоцтв про смерть. І знаю ще 20 людей, які сконають до полудня, якщо Бог не змилується. Та я сумніваюся, що це справа Божих рук. Маю підозру, що саме тому він і не втручатиметься. Нік дістав із кишені нотатник і написав, що з ними таке. «Не знаю», – сказав Соумс, повільно зминаючи аркуш, кинув його в рештак. Та, здається, воно підкосило всіх місцевих, і ще ніколи в житті мені не було так лячно. Я й сам його підхопив, хоча наразі мене найбільше діймає звичайна втома. Я вже не молодик, не можу гасати туди-сюди безупинно. «За все потрібно платити, розумієш?» У його голос закралася виснажена перелякана вередливість, але на Нікове щастя він її не чув. «Одначе, від того, що я себе пожалію, краще не стане». Нік не усвідомлював, що Соумс дійсно себе жаліє, тому лише спантеличено дивився на нього. Соумс виліз з автівки, взявшись за Нікову руку, щоби не впасти. Він мав старечу хватку, слабку і дещо панічно. «Ходімо до тієї лавки, Ніку. Ти гарний співрозмовник. Гадаю, тобі це вже говорили?» Нік показав пальцем у бік тюрми. «Нікуди вони не дінуться», – сказав Соумс. «А якщо і злягли, наразі вони в самому низу мого списку». Вони сіли на яскраво-зелену лавку, на спинку хтось приклеїв рекламу місцевої страхової компанії. Соумс вдячно підставив обличчя під теплі сонячні промені. «Застуда і гарячка», – сказав він. Почалося близько десятої вечора. Ще донедавна надходили скарги лише на застуду. Дякувати Богу, що не на пронос. «Вам би слід поїхати додому і лягти», – написав Нік. «Так, слід, і поїду. Лише перепочину кілька хвилин». Його повіки зімкнулися, і Нік подумав, що лікар заснув. Хлопець замислився, чи не піти до кафе і не взяти сніданки для Біла з майком. А тоді доктор Соумс знову заговорив, навіть очей не розплющив. Нік спостерігав за його губами. «Усі симптоми дуже подібні», – сказав Соумс, і почав перелічувати їх на пальцях, доки не виставив усі десять, наче віяло. Пропасниця, слабкість та загальне виснаження, втрата апетиту, болісне сечовипускання, набряки лімфовозлів, спершу легкі, потім сильні, набряки під пахвами і в респіраторні проблеми і недостатність. Він поглянув на Ніка. Це симптоми звичайної застуди – грипу, пневмонії. Усе це лікується, Ніко. І якщо пацієнт не надто юний, старий чи ослаблений попередньою недугою, антибіотики приборкують заразу. Та тільки не цю. Пацієнти захворюють одразу чи поступово, це не має значення, ніщо не допомагає. Вона розгоряється, відступає, знову наростає. Недуга посилюється, набряки збільшуються, і врешті-решт настає смерть. Хтось помилився, і вони намагаються все приховати. Нік із сумнівом глипнув на нього, загадуючись, чи правильно він прочитав слова по губах лікаря, чи соум збува не марить, схоже на маячню параноїка, так? запитав соум, здивлячись на нього зі слабкою усмішкою. Знаєш, раніше мене лякала параноїдальність молодшого покоління. Вони постійно бояться, що хтось прослуховує телефони, стежить за ними, робить комп'ютерні перевірки, їхні досьє. Аж ось з'ясовується, що вони мають рацію, а я помилявся. Життя – гарна штука, Ніку, однак виявляється, що похилий вік бере з твоїх любих милих уявлень та забобонів надто велику плату. «Що ви маєте на увазі?» – написав Нік. «Жоден телефон у Шою не працює», – сказав Соумс. Нік не второпав, чи то відповідь на запитання, Соумс лише ковзнув поглядом по його нотаці, «Чи лікар перейшов на іншу тему?» Він подумав, що від гарячки думки у совмза могли розлетітися по всій голові. Лікар поглянув на спантеличене обличчя Ніка, і йому здалося, що глухонімий не повірив. «Так і є», – мовив він. «Пробуєш набрати міжміський номер і чуєш записане повідомлення. Більше того, два виїзди з шою біля застави перекриті бар'єрами з написами «дорожні роботи». Однак жодних робіт, лише бар'єри стоять. Я там був». Гадаю, бар'єри можна відсунути, і цього ранку дорожній рух на заставі доволі млявий, а та здебільшого там їздять військові машини, вантажівки і джипи. А як щодо інших доріг? – написав Нік. Трасу 63 на східній межі міста розрили, міняють дренажну трубу, – сказав Соумс, і схоже на те, що на західному виїзді трапилася страшна аварія. Дві автівки поперек дороги, проїзд повністю заблоковано. Там поставили димовухи, однак не видно ні поліцейських штату, ні евакуаторів. Він замовк, дістав носовичок, висякався. Робітники на заставі працюють дуже повільно, так сказав Джо Рекхем. Він живе неподалік. Я був у нього дві години тому, оглядав їхнього хлопчика, йому дуже паршиво. Джо сказав, що, на його думку, дорожники на заставі – це насправді військові. Байдуже, що вони носять комбінезони Дорожньої служби штату та їздять на штатній вантажівці. Чого він так вирішив? Дорожні працівники не віддають честь один одному, сказав Соумс, підводячись. Нік також звівся на ноги. Польові роботи? – начеркав він. Може вийти, – кивнув Соумс. – Та я лікар, а не герой. Джо сказав, що в кабіні тієї вантажівки він помітив зброю, армійські карабіни. Якщо хтось спробує виїхати з шою путівцем, а там вартові, хто зна? І що втікач знайде за межами міста? Повторюю, хтось дав маху, і тепер вони намагаються все приховати. Божевілля, божевілля. Звісно, новини про це просочаться, і зовсім скоро. А скільки людей тим часом сконає? Перелякавшись, Нік просто дивився, як доктор Соумус повернувся до автівки і повільно сів за кермо. А ти, Ніку? Сказав Соум, визернувши у вікно. «Як почуваєшся? Морозить? Чхаєш? Кашляєш?» Нік похитав головою. «Спробуєш вибратися з міста? Гадай, якщо підеш полями, то може й втечеш?» Нік похитав головою та написав. «Ті чоловіки замкнені у камерах. Я не можу їх просто кинути. Він Хоган захворів, однак двоє інших наче в порядку. Принесу їм сніданок і піду провідаю місіс Бейкер». «Дбайливий ти, хлопчина», – сказав Соумс. «Таких небагато, а парубків, які зберегли почуття відповідальності в нашу епоху деградації, ще менше». «Вона це оцінить, Ніку, я знаю». Містер Брейсман, методистський священник, казав, що також зазирне. Боюся, до вечора йому доведеться відвідати чимало домівок. «Обережніше з тими в'язнями, гаразд». Нік серйозно кивнув. «Добре, спробую провідати тебе після обіду». Він перемкнув передачу і поїхав геть, стомблений, зіщулений, старий, з червоними очима. Нік провів його стурбованим поглядом, а тоді рушив до придорожнього кафе. Було відчинено, однак на роботу вийшов лише один із двох кухарів. Троє з чотирьох офіціанток також не з'явилися на зміну із сьомої до третьої. Замовлення несли дуже довго. Коли він повернувся до в'язниці, Біллі з Майком виглядали страшенно переляканими. Він з Хоган марив, і до шостої вечора... Його не стало.